Маркс Карл. 1818-83. Німецький філософ та економіст. Основоположник соціалістичного та комуністичного руху. В співавторстві з Фрідріхом Енгельсом написав «Маніфест комуністичної партії та капітал». Монте Сорі Марія. 1870-1952. Італійський лікар і педагог. Розробила нині широко використовану навчальну систему, що допомагає дітям розвивати розум та незалежність. Найтінгейл Флоренс, 1820-1910, англійська сестра-милосердя, реформатор системи підготовки медсестер. Пенкхерст Еммелін, 1858-1928, англійська суфражистка, Очолювала боротьбу англійських жінок за виборні права. Платон. Близько 427-го, близько 347-го років до нашої ери. Грецький філософ. Засновник першого університету, так званої академії. У праці держава виклав свої думки про ідеальний державний устрій. Сенгер Маргарет. 1883-й. 1966. Американська громадська діячка. Лідер руху за контроль над народжуваністю. Сократ. Близько 469-399 рік до нашої ери. Грецький філософ і педагог. Присвятив життя пошукам істини та доброчесності. Стентон Елізабет Кейді. 1815-1902. Американська суфражистка. Виступала також за заборону рабства. Уілберфорс Уілліам, 1759-1833, англійський політик і реформатор. Очолив боротьбу за заборону рабства в Британській імперії. Уолстон Мері, 1759-1997, англійська письменниця. У своїй книжці «Захист прав жінок доводила» що жінки повинні мати рівні права з чоловіками.